Akkor lépjünk tovább. Beszéljünk a 48. helyezetről, amely a Gorillaz. Oh. Jó! De utól, a 30. kis emberek miért, miért, miért, miért örültek neki, hogy csak 48? A Gorillaz az a legkülönlegesebb zenekarok egyike, amit én ismerek, Annyi olyan kibaszott zseniális számuk van, most itt összevállogattam négyet nagy nehezen, azok közül, amiket esetleg megmutatunk, de másik tizennégyet tudtam volna választani, ez, ez annyira különleges az egész zenei világuk, a rockzenét a hiphopbal, Ilyen módon még nem begyítette semmi, az hogyha, elektrom, igen, az elektrom, hogyha azt mondom, hogy rockzene és hip hop, akkor biztos mindenkinek az jut eszébe, hogy ez valami hardcore. De a legkevésbé sem hardcore, tehát hogy pont nem, pont nem úgy találkoznak, nem valahogy volt, valami, valami más elővonal mentén. Damon Olborn, aki a blurr az énekese volt, az olyan módon tudta átlívni a saját árnyékát, ahogy nagyon kevés előadó tudja a popzenei üzletákban évszázados iszonylatban átlépni nem a saját konákat. Szintén zseniális volt, ellene volt egy zseniális zenekara, majd gondolt egyet és csinált még egyet. Szóval ezt azért nem szokták tudni. De valami azért. teljesen más. Mert, hogy, hogy ő a a Démon Olborn aligha nem megmutta azt, hogy be van zárva ebbe a brit gitár pop hát, az oézis uh, szóba Amit az Oasis így jól végig kellett, azon a körben kellett maradni. Igen, és ez. Igen. Egyszer most volt most egy sajtósztájékoztató, szóval szóval szóval szóval szóval szóval szóval, szóval, szóval, amikor megkérdezték az Oasis gitárosát, a hírhet Noel, uh, Noel uh, Gelegert, hogy uh, mit üzen a blőrnek, és Noel Geleger azt mondta, uh, hogy legyenek écesek. Uh, tehát ez, Noel-t noel ismerjük, tehát itt tudjuk, hogy mire számítsunk tőle. Damon úgy döntött, hogy inkább a hang hangjegyek által válaszol noel -nek. És nem egy fertőzött tűvel. Azt lehet mondani, hogy, hogy a Blurr, az egy kiváló blip-pop zenekar volt. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy alig hanem a legjobb blip-pop zenekar. Amit nem a Blur volt a legnagyobb brit pop zenekar. De a démonolból de annyira jó érzékkel vett, figyelte meg, hogy az fordulóval ennek, ennek a brit gitárpopnak így lassan kitelep az ideje. És hogy nem szabad belegadni ebbe, mert ugyanolyan nyomorult bóhoz leszel, mint maga Noel. Hát a, ezeket a stílusok szerintem általában 5-10 évre vannak, maximum egy évtizedet fognak át. Tehát adjuk, Mondjuk az 50-es évek a rock'n'roll, a 60-as a beat, a 70-es a punk. A 70-es a diszkó. Nem, nem, az a 90-es, bocs, nem, a 80-as. A 80-as, a 90-es az... 80-as a new wave. Az... Tessék, vitatkozik. A 90-es az mondjuk a techno, és akkor a 2000-es évek az az, az, az Mert Magyarország az más Egyszerűen a 90-es évek óta folyamatosan csak a feldolgozások, tehát pedig a feldolgozások, és utána pedig a következő évtized a feldolgozások feldolgozásai. Ja, Ezért ezt nem mondanám. Persze irritálóan sok a feldolgozás, de azért kivaszott jó autentikus zenék a mai napig születnek, és ez ennek örülni kell. Ö, egyszer majd megszavaztatunk titeket, nem azért, hogy összeszámoljuk, hogy hogy szavaztok, hanem hogy elszégyeljet, elszégyeljetek magatokat saját magatok előtt, hogy mennyire nem tudjátok, melyek voltak a 70-es, 80-as, 90-es évek, illetve az ezer-t fordulott követő 10 zenekarai, de erre talán majd valamikor később felítünk sort. Mikor mi már megtanultuk őket? Utána nézzünk, hogy melyek voltak ezek. Nagyon sok kérdezett a Wikipédiáról, és aztán. Na melyik volt az? A, a, a Gorilla az, az, az egy virtuális projekt, pedig a, a világ legsikeresebb virtuális projektje. Vannak olyan virtuális projektek, amelyekről kevesen tudják, hogy azok, de például az Apollo 44 for is egy virtuális projekt, ezt nagyon kevesen tudják. De az Apollo 44 for Fortinak a tagjai, azok ö, ugyan húsvér létező emberek, de a koncerteken sos ott, hanem ők fölvírelnek egy bandát, amelyik zenél helyettük, meg turnézik helyettük, ők nem szeretnének kiégni, meg heroinra rászokni, mint Dave Gehen. Meg meg Igen, igen, igen. Tehát, hogy ők, ők inkább dolgoznak az albumokon, és felvesznek 5 zenészt vagy 6-ot, azokatnak betanítják a számokat, hogy az pontosan úgy kurva jól szóljon, ahogy kell, és ott mehetnek turnézni, és akkor... Tehát így, igazából, aki azt mondja, hogy látta az Apollo Forfortit az hazudik. Maximum volt Apollo Forforti Forti koncertben, az Apollo Forforti nem volt ott. Ez tényleg így van. Ők viccsenek ott, tehát így felvesznek maguk helyett ilyen zsoltosokat, akik így... De a Gorillaz mondjuk ennél látványosabban csinálta, mert ők már a klipjeikben is elszakadtak a valóságtól, tehát ők létrehoztak egy párhuzamos univerzumot. A Gorillaznak van egy saját világa, amiben rajzfilm figurák vannak, annak névvel ők a Gorillaz zenekar és ők zenélnek, és mellékesen ott teljesen máshogy történnek a dolgok, mint itt ebben a valóságban. Az egy másik univerzum. Hát de annyira ki lett találva a másik univerzum, hogy van két olyan tagja a Gorillaz nevű zenekarnak, akik már kiváltak. A virtuális zenekarból azt értsétek. És azokat nem rajzolták meg. De hogyha megnézett, hogy Gorilláz, akkor vannak a jelenlegi tagok. Az, ők négyen vannak, ez a négy rajzfőn És van kettő, aki már, korábbitak, de már elhagyták az együttest. Itt az egyik az később át is lényegült valamilyen más, más minőségben jelent meg újra, nem tudom, mit ha kiborg lenne, tehát hogy neki van egy ilyen második lépcsője. De ez a, de ez a csodálatos, hogy a Demon All Born, aki ezt a, ezt a Britpop ö, ö, zenét a tökére akkor és gyakorlatilag a, de ami az a egy, vagy hogy hogy ezt a Beatles, ezt a, ezt a Beatles újra, újraérzést, vagy újra érzést vagy a... Az egy egy dolog, tehát ez a Britpop az egy nagyon szűk határ, nagyon szűk kereteket ad, nem? De abszolút, abszolút, a Britpopnak megvoltak ezek a keretei, és a Démon Olborn az ezredfordulóval olyan nagyvonalúan lépte át ezeket a kereteket, mintha azok nem is léteztek volna, és nyitott olyan műfajok felé, amelyekről a én személy szerint azt gondoltam, hogy honnan a faszból lenne fokalva a démon orkornak a hip-hopról, meg a trip-hopról, meg a, a elendróról, meg olyan, olyan, olyan, olyan zeneirányzatokról, amiket integrálni tudok, és tulajdonképpen egyszerre tized, tehát, hogy csinált egyfélét, és aztán egyszer csak csinált 11 egyben, és úgy, hogy azt gondoltam, az hogy ó, de kár vége a blurr pedig olyan jó zenét játszottam, és Hát itt van ez a gorilla, az hallgassuk meg milyen, és azon hogy a földben egyben, ez szögezett, hogy oda passzott valami, az ember, hogy hát ez hogy, ez hogy találták ki, ez honnan jött? Egy, egy, egy, egyébként a, a Tumarok Hamburgi volt a legelső számuk, de, és már az is sikeres volt, de az, amivel tényleg berobbantattak, az a Clintis Food.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 Finally, someone let me out of my cage Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's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 Definition for what life is, priceless to you Because I put you on the hype, shit and like it? Gun smoke, right righteous with one talk You're psychic among no possess you with one, go I'm feeling glad I got sunshine In a bag, I'm useless Not for long, the future is coming on happy. I'm feeling glad I got sunshine In a bag, I'm useless But not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on yeah. The essence, the basics. Without oh. it you make it. Allow me to make this.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 hogy hívásban? Kurvajonok ezek a figurák. A... a, a Tudi, az, a, az ugye, ő a démodolbornak az alakmása. Ugye? Ő énekelnek nekünk. A Nudli, az a... Nudli az, az, az <tos> a koralic az az, az, az, az, Hát igazából egy androgyn. Nehezen lehet megmondani, hogy fiú vagy lány. Én, egy, egy van, amit tudunk, hogy japán. És mint ilyen nemtelen. Úgy automatákat használ. Meg, é, nem lehet tudni, hogy fiú vagy lány, mert több ízben megmutatta a nemi szervét, de a japán televízió minden viszont kikockázta. De igazából ez soha nem de ki. A esetében mindegy is, hogy fiú vagy lányom. Jól hangzik. Egyet értek. A mördok az az gyakorlatilag az az egy az egyben az a figura, ami a hát a, a beszélünk az imént a akit magunk mögé hajtak, nő, tehát ez a ez a geleger együtt, tehát egy elnözig, tehát csak egy egy ilyen zombi verzió szernekre, de az a igen igen igen, de az a igen de az a geleger, amelyből még nem lett két vagy de ő az, aki mindent szúr, tehát sátán keresztül arra, hogy... De miért te is és mindjárt a nyakába is rakott egyet, hogy sétérj értés nenség. És annyira, ne <tos> és... Tényleg a jó, hát a dobosságú, hát azt készít, az a, Az, a, az ő, ő, ő felelős a hiphop. É, a, az az színt, és nemzetköziák az látszik, tehát egy ilyen igazi globalizált honda, ez, ez már de. nem brit az az volt. Az látszik, hogy a bőr hányszor lett összetörve az orra, mire így néz ki. Pár az, velekedésben benne volt a sárva. Annyira nem érdekli, tehát hogy annyira nem basszó, meg beállva, hogy <sínt> ez egyetlen. Annyira örül annak a két ízik, amit így le tud fogni, hogy így vigyolom közben, hogy így hogy nagyon jól megvan a kétakort, mondta. A számvégén azért kellett kérni a nevüket, hogy világosá váljon, hogy itt nem arról szó, hogy csináltok egy klippet ehhez a zenéhez, szóval, hanem hogy ezek... Ezek, ezek mi van, terekkel, Ezek vagyunk mi? Hogy ezeknek a nevét meg kell jegyezni, mert velük még fogsz találkozni. Na igen, a, az a... Az a... Jó, hát a, a, a, a, a Russell is egyébként előrébb, tehát vannak bizonyos számok, bizonyos számok, amelyeket a nudli énekel. Tehát, hogy ez, ez, is, ez is így megoszlik, több ízben. Hát, és, a testmódnál is csináltak ilyen. Igen, és az a, az a különleges, hogy a koncertek azok például úgy zajlanak, hogy a, van egy vetítő, egy nagy kivetítő, mint itt nálunk, de ennél nagyobb. A olyan. Több, ember, több embert össze tud hozni például a gorillázni, mi pedig ők nem is léteznek. Lehet, uh, hogy és nagy leszel, meg se szüles, és óriás leszel. Uh, a, az az érdekes, hogy a fölső szinten, ahol a, a videóvetítő van, ott zajlik a koncertje a gorillaznak, ami egy virtuális térben zajlik, tehát hogy ott föllépnek a virtuális tabok. A színpadon pedig felépnek a valós szereplők, akik előadják a számokat is. Nézheted a fönti, föntit, ahol a virtuális korilláznak, az egyik egy virtuális koncertje, és nézheted magát a színpadot, a ahol pedig tulajdonképpen playbe kell. Hát a, igen, a, a virtuális tagok lébe kellek. Vagy legalábbis két koncertet aknak egyszerre. Hát két koncertet kapsz egy áráért, és például itt, ami, ami elhangzott a redbetét, az például a koncerten azt úgy elő. Mert hogy a, a Demon Allborn megvette. Jó, hát ennél, és, és, és, ez, ez az első albumról volt, volt az, ez első album egy, brilliáns volt ez, volt, ez volt a Gorilla album, és akkor utána jött a Demon Days, és aki azt gondolta, többek között én, hogy a második album nem tudja megütni az elsőnek a színvonalát, az jött jobb például. Egy, -egy, egy, -egy Még sokkal jobb lett, tehát így, így a Demon Days az meg még sikerült egy lapáttal rátenni arra, ami az első hallgóban elhangzott. Steady watch the <laughs> Amikor ezt először hallottam, akkor biztos voltam benne, hogy ennyi már nem lehet magasabbra tenni a lécet, tehát hogy ez, ez átuborhatatlan. Ez tökéletes. Úgy váltogatják a stílusokat egy számunk belül, ahogy, ahogy más zenészek az életművükön belül sem tudják elképzelni. Itt, itt olyan, olyan váltások vannak, és akkora <kül> harmóniában és szinkronban egymással, hogy ezt nem lehet, nem lehet képletbe foglalni, ezt nem lehet leírni, ezt nem lehet tanítani, Ez csak csinálni tudja az, aki ezt érti és érzi, ezt nem lehet követni. Tehát, hogy a romantikus, álmodozós, ilyen levegő és álomszerű uh, lírai részt követ egy brutális, kőkemény fekarep, és akkor mennek a, a kemény grúvok, meg, a, meg a, az elektró, meg a, bejön a punk, meg egészen horror irányba elviszi a végén ezzel a, az ilyen Irtózatos vérfagyasztó rövösolja, és mindre egy számon belül, és nem érzem azt, hogy bárhol lenne valami. A vissza és nem tart szét, hanem, hanem egy egységet képez. És az egész gorilláznak van egy világa, ami ö, egyrészt összehasonlíthatatlan és összetévezhetetlen, és annyira sajátos. Hogy felelhetetlen bárhol máshol. A gorillázra, erről elmondható, hogy egyszerre melankólikus és egyszerre kedélyes. És amikor ezt mondom, ez szavakkal gyakorlatilag ellentmondás. De az emében harmóniába tud, ő, tud simulni. És a gorilla erre a jó példa. Tehát, hogy egyszerre egy ilyen kellemes, kedélyes. Ő, laza állapot, amiben nem veszünk magunkat túl komolyan, és egyszerre meg valami húsba hatoló dráma, valami mélységes fájdalom, amit mégis föl valami, valami valami könnyedség. És, nem, és, és, és, és nincs, nincs, és nem lehet ezt tovább magyarázni ennél, vagy nem lehet közelebb jutni ehhez, mert ennél közelebb már csak az ember és elválaszthatatlan részét képezi a tökéletes műgondal minden képkockára kiterjedően kidolgozott látvány. Tehát itt nincsen uh, gyártyák között ugrándozó fehérreples fehér elmebeteg, ez elejétől végig tökéletes. De, egyáltalán itt vannak ezek a figurák. Ha ezek a figurák élő rockzenészek lennének, nem lehetne azonosulni velük. Tehát így láttad, hogy azt figyelt, hogy a, szuper, hogy a, a kör mert. Le, le van repe, repedeszve a körbe, mert itt, ami hiányos a csávó annyira, mert csak a szpidet szúrja, de nem kalciumot már nem veszi be hozzá, nem? Tehát, hogy a, ki vannak van van bogyogva előről a fogai. És az énekesnek ez, és nekinek egy rettenetes elságródt volna. De ugye hogy hogy ezek a figurák, hogyha ezek valódi, valódi felépők lennének, valódi zenézek lennének, ezeket nem lehet sziparral engedni. Utolsó külvárosi aluljáros szipusok. Igen. És így hát, hát, hát, hát, hát, hát, csinálják a világ legjobb zenéjét. Igen, és nem És azért, hogy így viszont a jajszínfigurák, így ez az egész így aranyos. Nem, hogy én vagyok gyaranyos, a fogam meg itt van repedezve. Hipaszott menők, ráadásul. Látod, hogy ez a tökéletes rockstár, az az, aki túlélte, kétszer túlélte a heroin megokkai túlalagolást egyszerre. Igen. És hogy totál kiégettek azt figyeltetek, hogy mennyire így, ilyen kurvára unalomból játszák, hogy több precízen, és, és nagyon nagyon, tényleg mindent tudnak az elérésről. és semmi nem érnek ki már őket, túl vannak minden. Tényleg, tényleg, egyszerűen kurvára, és egy egyszerűen halálosan menő. Tényleg, és ha, ha ezt való, valódi musvére emberekel látnád meg, akkor egy eredtenetesen és utána elkezdeni így borzalmasan szorongani. De így egy ilyen rajzgépfigurák, így egyszerűen így, így imádnivaló. való. átültünk. Sztárok, szóval olyan szinten nem, nem lehet überelni őket, nincs talán nagyobb sztár, Jó, hát ez az igazság. És, és, és még mindig, és, és továbbra is alkotnak, és továbbra is működnek, és jobban jó számokat gyártanak. Na megint ezek a műfajok, amiket olyan gátlástalan nagy vonalúsággal kevernek össze, szóval így halljátok a gyerekkórust ezen a brutális elektro hip -hop doba alapon, aztán és még szimfonikus alig, Aztán el, bejönnek, a, bejönnek a szimfonikusok, rendesen szólnak a hegedőt, pücöktetik a húrokat, és akkor egyszer csak jön egy legkeményebb kettó rap, és mindezt nem érzem, hogy, hogy bárbar ez a dolog szétcsúszna, vagy lenne egy rés, amin valami, valami mást látok, mint amit kell. A tökéletes élmény eljött a végéig, és megint ugyanazzal a páratlan látvánnyal kombinálva. Szóval, nem lehet rajtuk fogást találni, nem tudok, nem tudok egyetlen két kockát, vagy egyetlen hangot kiemelni, ahol azt mondhatnám, hogy hát ez lehetett volna, jobban csinálni. Senki nem gondolta volna, hogy a Monolborban ez benne van. Tehát, hogy ez, ez a potenciál, amit itt látunk, hogy ez benne van. Pedig, pedig én imádtam a Blurrt. Nagyon kevés olyan zenekar van, amikről elmondható, hogy általában a zenekarok úgy alakulnak, hogy két zenész találkozik. Cs. Ez egy olyan zenekar, ami úgy, úgy, úgy született, hogy találkozott egy zenész és egy képregényrajzoló. A képregény csávóval egy apartmanban lakott a Démonolból, és így nyilván egyszer nagyon bebasztak, vagy valami ilyesmi, és így kitalálták ezt a, ezt a fasságot, hogy csináljanak egy virtuális zenekart, te rajzolod én, megírom a zenét. És így ez lett belőle. És öm, úgy tudnám elképzelni, hogy ezt a zenét hallgatják, miközben kitalálják, hogy kéne valami nagyon jó dolgot csinálni, de nem, ők ezt találták ki. Mert ez alatt nem szólt semmi, miközben kitalálták, mert ezt találták ki éppen. Jó, és most, most következik az én személyes kedvencem. Szerintem eddig a legjobb, ami a gorillasztól jött, a der. Az hát azt gondolom, hogy ezt kimeríti a kibaszott nagy királyság fogalmát. Hát ennél ennél teljesebb módon az én számomra semmi azt kell, hogy mondjam. Itt bemutatták, hogy tánczerében is ők a legjobbak. Tehát ha olyan zene amire táncolnak a diszkóban, na jó, legyen akkor megcsináljuk abból is azért, és aki, ami És nézd, a srác Japán is úgy van, hogy a japán piacra. Kész, és a zárójelvához hogy te Az a... Érdekes, gondolom, hogy, is hogy ezt a, ez nem a tubia az énekesénekli, aki egyébként a, a mázi énekel, de aki egyébként azt hazudják róla, hogy énekel, hanem ezt a, ezt a Nudli énekli, aki a kis japán elektro elektrobuzi. Ez egyszerűen, hogy mondjam, az egész világa ennek a projektnek imádni való. Tehát, hogy ez túllép a zenei élményen. De az is kiderült, hogy ezek szomszédok, nem? <gül> Magyarul nem a, nem a Russell, az ölt lakik, mert ott, ott, ott e, ült a végigcén. Alatta lakik. Alatta alatt lakik. Ja igen, ráhullott a, a vakulat, a... igen, Russell alatta lakik. fölül lakott felül, Vagy kihallgattam. Igen. Szóval vagyok szomszédok, és a Russell így jött össze a kis hogy együtt szívtak lent a parkon. Csak <gül> a az egy ladyboy. Lady Ladyboy. Már <sínt> elhangzott, ha hogy nutli egy rédiboly, ezt visszautasítjuk. <sínt>